Där ja. mm. Ingår den här podden i original alltså i, för vi blir som ett litet eh, hopp. Vi, inte, vi kommer inte ta upp Philadelphia i det här, i det nej, här. Nej. eller blir det här en bonus? Ja. Eller blir vi, vi får se Det Det kanske som det här eh, handlagspodden så <laughs> ligger fortfarande outgiven men den kommer ju i boxen sen. Den är aldrig kommit ut med. Nej. Ja. Nej. nej. Men idag så vi har ju varit i vi har haft vi har gjort podd i Liverpool, vi har haft podd i Hamburg, Köpenhamn, Köpenhamn, vi har även haft i Övik. Övik Gävla har vi haft en gång. Ja. Då, eh... Öregrund för sånt, du vet? Nej, precis. Du var inte med i Jävla heller. Nej, det har rest runt. Vi har rest runt lite grann, och nu är du en... Nu blir det premiär för första gången i Uppsala. Ja. Yes. Mycket spännande. Glida in på Uppsala skåter och upptäcka skivbörsen. Nu. Eller skibörsen. Mm. Open Minds. Men jag har hört mycket, mycket gott om det. måste som ju är vara stor Som en lite, liten myt, mytomspunden affär. Ja, verkligen. Och hade du inte varit... Jag har ju cyklat förbi där. Jag har ju tagit kort på mig själv utanför. Ja. Men jag har aldrig varit in jag tänker som att hade inte du varit, varit där och sett, sett det där så skulle du nattan undra. Ja, finns. Ja, exakt. Finns Open Mind. Men det kan ju vara lite, lite true man Show att, att det bara är en kuliss. Ja. Ja. Det finns inte. Ja. Vi får se. Vi får se. Vi är på väg alltså till Open Mind nu eh, i Uppsala. Nu kör vi oss. Sänger av i E4. Jag det förbi Ikea och vad eh, hoppas du på att hitta? Du skulle vilja ha Big stars. Big Star, Radio City och sen eh, ja, vad har jag mer? Ah, sen är det lite öppet. Eh, jag kan tänka med Tom Petty, Damn the Torpedos, ska vi ha. Eh, kanske någon annan Wildflower om den finns. Eh ja, jag skulle kunna tänka mig någon Teenage fan club, om det finns bra. De ser man inte så ofta. Kanske en Morris och eh en lite gamla goden från 70-talet, kan jag hitta, om jag hittar var bra. Men Mor Morris, brukar vara det brukar man ju se, men de brukar vara ganska dyra va Ja, och så säger ja, Det, det är gränslag när man har det på vinyl eller man har på CD och så där vissa kan vara kul att ha. De som är inte har också. Precis. Men vi får se. Du då? Håller du specifikt? Nej, jag är. Uh, I'm open-minded <laughs> idag. Well-put. Jag, jag brukar alltid vara väldigt öppen sinnad ja, när, när jag åker dit. Uh, så Jag är bara som sagt orolig för. Att ja, bilen ska hålla på vägen tillbaka. Men... Du är en ganska vi... ny bil. kaross. Karok. Som vi pratade om för, på förra eh, avsnittet. Jag tror inte att kamrämnen kommer att gå sönder. Om, <laughs> om det ens finns kameran på sådana här. Nej men jag tänkte att ja, tyngden gör att karossen kanske. Ja man vet inte. Vi får se. Karok. Av alla platser. <laughs> ja, eller att någonting är med, med stötdämparna. Att ja. inte de står på hall. Eh. Å andra sidan får försöka lösa det på något sätt. Kanske hyra det. någon slags drag eller, ja, eller då får man göra som, som Kramer och Newman gjorde. Då de får det st storhandla. Man vill låna Det fick ju liksom inte plats i i bagaget, baksätet. Då lade vi under motorhuven. <laughs> Massa grejer. jag får trycka in lite vinyl och ja, det går ju upprätt så är platta raka. Ja. Antar det här ska svänga in. Yes. Ja, men vi vi återkommer väl efteråt och får väl se vad Ja, vad dagen har givet. Yes. Yes. Ja, hopp. Då har vi varit inne där då. Vad, vad tyckte du? Ja, det blev ett bra resultat. Gick in, öppnade hårt. Åtade ihop sex stycken plattor till slut. Sex vax. Nej, ja, men du, du betalade. Och sen <laughs> ja. Och det, det, det är starkt. Det är starkt. Att vända tillbaka och köpa en till. <laughs> För det var kö dessutom. Ja, ja men det var, det var precis vad vi ville om då. Jag lyssnade faktiskt på den här plattan States Quo Hello. Som min brors hade på kassett när jag var liten. Så jag mm. har knappt lyssnat på den. Så är. Sen är Caroline i storhet. Men den finns i Stockholm. Men då är det alltid så trasiga fodral. Här så såg ju du den <laughs> efter jag hade betalat. Och då tänkte jag, ah, vad fan. Men det är, väl det, det är väl det som skiljer en nybörjare till en returnerad som, som ja. har... Ska skulle kolla innan, ja? Ja. ja. Det är som... Jag stod, det var under hårdrock, va? Eller? Nå, Lite ja, det, det, det, kanske var, det kanske var det. Jo, men det stod det ju i början, jag, precis. Nej, jag brukar också. Nej, nej. Det finns vissa kategorier som man hoppar. Ja, men du fick ihop en fin samling. Ja, så också. vi var in på någon, någon retroaffär, då hittade jag The Association för 50 spänn. Må bra. Vad, vad kan du ge någon, ser någon bakgrund? Hit. Eller, Nej, vad? det kan jag inte göra. Men du har lyssnat på dem? Ja, jag har en, en platta med minnen. För det var ett hyggligt pris. Ja. Yeah. Sen var det Animated Egg, Who? Så samlingen Digging for Gold. Ja, vad Och sen var det 17 Golden Garage Psych Nuggets from the um, Iranian, Iranian 60s scene. Väldigt, väldigt spännande. <laughs> hur, hur bestämde du den liksom? Nej men alltså, eh... På den där texten. Nugget, okej. Okay. Iran tänkte jag. Garage och Psych från 60-talet och iransk. Ja. Jag känner inte igen någon, någon utav dem. Men jag har ju hört grejer där. Intressant. Ja, ja. Anders F. Römblom är, är som lite... Kanske lite oväntat. Ja. Jag kysste den våldsamt med. Nej, det är den inte. Men däremot hittar den äh, långfingret. Okay. Dimmar ligger tät. Europa brinner är väl en låt man känner igen va? Ja. Sen var det en Moody Blues. Och det var en... Äh, Samling med Gary the Pacemakers The EP Collection Och då är den ju med Vi kopplar åter till, till Liverpool Ja, Gary the Pacemakers säger från Liverpool, men uh, You'll never walk alone ja ah. Vad är de som, som ah. gjorde den? Så det finns You're the one for me Har vi inte någon sån? Också? Uh, om inte det är, uh, det är inte Fred det. and the Dreamers Ja det är det, just du har rätt Men du har ju Farrow across the Mercy Ja, just det. Är, uh, Ja, Okej, okay. yes. status quo, hello, här är sen slänger vi in Roxy Music Avalon. Ja, det är en bra platta. Tack man Matthew Sweet Earth, den känner jag inte igen, men jag vet att den här låten första, Easy, är bra. Mm. Sen, är att förvecklas med Jackson Brown, Take it Easy. Nej. Och sen har vi en annan Matthew, Matthew E. White, inte att förväxla med Sweet, söt. Och sen har vi en gammal 180 gram Electric Light Orchestra, A New World Record. För den här, tillsammans med Out of the Blue, är väl äh, Telephone Line Rocker, rock, Living Thing. Ja, då är den, då är den stora heten. Do Ya? Den är bra också. Det är ju, vad heter det, äh, Jeff Lynns band innan. Äh, Move, är ja. det va? Vi går vidare till sist, men inte minst, eller o kanske. Hudogoros första platta, Stone Age Den är ju en klassiker. I want you back, inleds. Yes. Känner mig nöjd! Ja, men bra! Kan du tänka att återkomma mm. till, ja, till, till skivpåsen? Den är ju vacker ja, som ja, den är. Ja, en kort podd, men väldigt intensiv. Jag kan säga, säga att mellan och så så vart det väl en och halv timme. Ja, en och en halv timme på väg. Jag skrattar lite när du lade i för en och en timme. Men det, det behövdes. När jag parkerade bilen. Ja. Ja. ja, det behövdes minst. Ja, tack och hej. hej.